Nafahamu, ndoa iliowai kusisimua ulimwingu kipindi cha ubaguzi warangi, hadi nyerere ya kasema hii ni moja ya adithi kubwa zaidi mapenzi duniani. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, mimi naituwa Ananias Edgar. Najema alizaliwa kwenye familia yake falme, akasoma hadi Oxfordi, Wingu Reza, huko akakutana na mtoto wa kizungu, wakapenda na kwa sababu bine damuote ni sawa, kijana akarudi nyumbani na mtoto wa kizungu kwenye lengo falme aliyorithi kutoka kubabayake, wazee wakamaini kwa letemzungu. Wakamwambia, achague wongozi au mke. Kijana akachagua mke, wazee wakamtimuwa. Kijana akayenda kuishi ukweni wakafunga nando ya kiserikali kabisa. Badae wazee wakamoniyahuru mama nao, wakamuita harudi nyumbani. Kijana karudi nyumbani kama mara ya wakawaida namke wake begani, akajiajiri kupitia kili moa ufugaji. Huko akijishugulisha na harakati za kumbuzo nchi yake, mwaka elfu maji miamtisa saina sita, wakajitwalia uhuru na yeye kuwaraiswa kuanza wanchihio. Mtoto kizungu, akafesti lady karika nchi au geni ni, kijana, akaijenga nchi hadi mwaka refungi miamtisa sema nini, alipo kufa kwa saratani, akijuana umre wamiaka hamsina tisa. Kijena huyo ni reisi wa kwanza wabotiswana saa serese kama. Wahenga wakaya kubali yale maneno ya laki dube kuamba sikila mzungu ni adu yako, na wala sikila mwafrika ni ndugu yako. Wewe umejifunza nini hapo katika ulimwengo mapenzi? Utajua mwenyewe. Huyu saa serese goisi bang mafiri kama. Alizaliwa julaimosi mwakarifunyumia tisa shirina moja, Na kufariki julai kuminatatu mwaka lifunyumia tiza femanini Baada ya kumaliza kazi ya kuwaonyesha wazungu kwamba Ntumewusi sio mnyama wapori kama olifofikiria Ndo maana akajitwalia mtoto wawakizungu Wakawawana na kupata watoto wenya akiritu Hadi moja kufikia ngazi ya kongo za nchi kwa ngazi ya urais Ni aya ni kama Saa kama, alikuwa mwafrika wa saba kufunga ndoa na mzungu kipindi kile cho obaguzu wa rangi. Ndoa ya kwanza, ilifungwa mwaka lifunji mianane thema nane. Ya pili, ilikuwa katia Samueli, Kole Rigi, Taylor na Jesse, wali Misli mwaka lifunji mianane tisina tisa. Ndoa ya tatu, ilikuwa mwaka lifunji mianane tisa kuminamoja. Katia Jack Johnson na eta Terry Durea. Yanne ilikuwa katika Loisana na Loisie George Gregory njingine katafuta mnywewe bwana tusichosha ne. Basi bwana, kama alizaliwa katika familia ya Baba yake falume, babayaake Chief Sekgoma kama wa peirini na mamayaake Queenie Tebogo walitawala ufalume wa kabila la baanguato katika nchini wa Itua Beso na land yani Bursa na ya Leo. Kama akiwa na umri wa miaka minne alipewa chifu bade baba yake kufariki lemoa kwa fimiatiza Shirinatano kwa sababu kama alikuwa bado mtoto baasi baba yake mdogo sichekedi kama alimsaibia waki subiri mdogo wakuwe safari yake yako kutenda namtotoa kizungu ilianza sikuile amejungana Tega Clove Educational Institute pale Afrika kusini. Na baadae kujiunga na chukiku cha Forti Hari University College. Na kuiti mdigree ya kwanza mwakalifunjimia tisa ruba na nene. Ali jiunga na Balioli College. Chukiku kishiriki cha Oxford ya kapige mwaka moja na kuenda kusumia sheria. Kipindi yuko, katika shule ya sheria. Rafiki ya kiwakike li mtambulisha kama kwa mdogu wake Ruth yoli pokuta na klub. Ilikuni mwakalifunjimia tisa ruba na saba. Na Ruth na kama wote walikuwa walevi wa muziki wa jazz. Kwa kuwa ndege unye mbawa zinazofanana huruka pamoja. Kama na Ruth wakaruka pamoja hadi kwenye dunia ya mapenzi. Wapenda nao wakatangaza kuwa wana kwa sababu binadamu wote ni ndugu na dunia ni moja. Uketaka kuwa mini binadamu wote ni ndugu. Hebu jiulize. Hata wewe huyo mpenzi wako mlikutana wapi hadi mukapeana namba, pasi na shaka. ウリンパタ、バダココピギア・シンコマコサ、アロングナンバ w イカワ・ g h t w ワイフ。Lakinipia ヤウゼカナムリコタナバー、クラブ、シューレニ、グレザニ、ホスピタリ、コニーバーシ、ムシバニ、ナレオ、カムワコンパモヨワコ、ビラホフ a h マチャレ。a m a ザ、ヒリジャマ h アク i リ、ハリタコウ u s シ k u Tengine ni kutokana na msingu huo nyerere ya kaifanya hii kuwa moja ya kanuni kumi za mwanatanu, yaani binadamu hoti ni ndugu na Afrika ni moja. Ingawa bado tumengangania mipaka ya wazungu iliwekwa ili kutufurugia usemi. Tunaitana wa hamiaji haramu. Penzi ilikakolea ahadi kutangaza ndoa. Kilicho msukuma kama kuambatana na mtoto wa kizungu ni ubaguzi warangu lio kithiri wakati wanakuwa. Ntumewusi mbele ya mzungu alionekana kama mnyama wapori. Anasema aliwaye kupele kwa hospitali na mama yake kungole wa jino. Hilo kuwa linamtesa lakini daktari wa kizungu wakasema, hawezi kutibu mnyama. Hilo lilimuuma sana siku zote za makuzi yake na kuwapa kwa kikisha linakuisha. Vijana wa zamani walipinga ubaguzi warangi kwa vitendo. n a kumbuka hata kwamen kuruma, ariwayu kuoam totua kiarabu kutoka misri, iri kuyunganisha afrika kwadam nanyama, halafu, arioa w m k e s i a m,、si、m j u a bora hata kama, yei o l i k u t a n a d i s k o muaka rifunimetisa rubananane, waka fungandoa, pamojana u pinzani o l i u p a t a wari fungandoa ya serekali, askofu, w ariogopa kufungandoa hiyo b i l a k i、ja、b a l c h e serekali, Waziri mkuu Afrika kusini wa wakati huo Daniel Malan yaka sema, ndoa hiyo inatia kichefchefu. Nyerere yei yaka sema, hii ni adithi kubwa ya mapenzi kuwa ikutokea duniani. Nyerere alichukia sana ubaguzi. Alisema hata kama wewe ni mweusi ukawambaguzi wewe ni kaburutu. Nada yake Ruth yaka sema, hii ni ndoa ilio shinda chuki. カマーアカベバムケワケハオンパカボツワナ。ホコウガフィキ i キニヴィカオヴィ u キジャミ s クウ i コサリロテンダ。 Baada vikao vya muda mrefu wali kubaliana kumpa uchifu waki kwa kuachana na mkiwa kizungu. Kama alikataa kata katakataa. Ikabidi arudi uingereza kumalizia masomo yake na akabaki ya kiishi wa mishoni maana sarekari ya Afrika kusini ilimpige marufuku kuonekana nchini. Mwaka ilifunjimea tisa hamsina sita, waze waki walimwelewa, wakamuita mtoto wawa arudi nyumbani. kama akarudi nyumbani Botswana kama raia wakawaida. Aka ingia kwenye shuguli za kilimu na ufugaji ya kiwa na mkiwake Ruthi na watoto wao. Jacqueline alizaliwa Botswana mwaka rafunyumia tisa hamsini maratu baada kama kukimbileza ke wingereza. Ayan alizaliwa mwaka rafunyumia tisa hamsina tatu huko wingereza. na mapatia Anton na shi seke diwalizaliwa nchini Botswana muakarafuni mtaisa hamsi na nane Anton aipeoaji nala Anton with Goodban ariwa saidi ya kutoka wamishoni na kurudi nyumbani muakarafuni mtaisa china moja kama ajianza cha macha baishwa land Democratic Party BDP kupigania uhuru na muakarafuni mtaisa china sita walipeoaji uhuru na mungereza. Kama akawaraisi uanchinzima nasiokabila tu, ndugu zake wa Afrika wari mnyama ufalume akabila wa lake, wazungu wakampa mkenanchi, wakati mungine mungu ana makusudi yake se, pengine angewe kubali kuwachana na mke waki nakupewa ufalume, uraisi angeweuskiya kuni magazeti pengine. Malikia wa wengereza, haka mtangaza kama kama miongoni mwa watu wenye kuheshimio katika serekali ya wengereza. Hakapewa na Chewcha saa, Tanzania kulikuwa na saa moja tu. Haliitua saa George Kahama wa Karagwe. Saa kama hakaijenga nchi yake katika misingi ya amani, umoja na mshikamano. Hadi leo, Botswana ni nchi nye mfano kuigwa Afrika na dunia nikote. Kiuchumi ni ya tano kwa Afrika nzima. Mpaka mwaka nfumbili na kumina tano, walikuwa na akiba katika bank ya dunia, dola trilioni shurini. Kwa hiyo, wamesha toka kunyikundi za nchi tegemezi mpaka kwa nchi na ujitegemea. Haliweka mazingira mazuri kwa kikisha wananchi wote wananufaika na kekia taifa. Nchi hiyo inawengi ya Tanzania marambili kwa ukubwa. Ina watu milioni mbili na laki tatu tuu. Na wakati dare salam peke yaki na watu milioni sita na laki saba. Unambiwa idadi ya ngombe botiswana ni kubwa kuliku idadi ya watu. Halafu, nchinzima ni alumase kama shinyanga. Kimsingi uotu wa asili wa botiswana ni kama shinyanga tu. Hata watu wa kule wanafana nafanana. Wanawaki wa kule ni visu hatari. Kama wanawaki wa kisukuma tu pale shinyanga. Lakini kwa upando wa demoklasia nchi hiyo ikumbali sana. Mapambano ya ukumbozo wa Afrika ya lifanyo na viongozi katha akiwemu mwali mnyerere Dr. Kenneth Kaundo wa Zambia, na selese kama wa Botswana. Ambao ndiyo waanzirishi wa nchi za mstari wa mbele, yani Frontline States, FLOS. Miaka ishirinanane baada ya kifuchake, Mwanai Ayani kama, alichagulio kuwa raisu wa nne wanchi hiyo katika uchaguzi mkuu wa mwaka lathumbili na nane. Na mwanai muingine shisekeli kama, alichagulio kuwa mbungi wa jimbla seroe. Mwanai Ayani alikuwa raisu iche kibobu kwekweli. Hamikuwa raisu wa nchi kwa miaka kumi bila kuwa. Botswana ikavunja rekodi ya kuwa nchi siyokuwa na first lady duniani. Anasema ndoa ingi muharibia malengo yake maana kunye ndoa kuna mengi. Ule msemo wa behind every successful man, there is a woman. Ali uamini tofauti kwa sababu walisema mke ngempotezea muda. Kulikuwa na kundi moja la watali, walitembelea ambuge enye mamba watupu. Miliki wa ambuge hii wakasema, yeyote atakejitosa kwenye maji na kuwagele hadi upande wa pili nitampatia dola kumi. Ghafla, jamaa moja kajirusha majini. Hakaanza kukimbizwa na mamba hao, lakini kubahati nzuri, halitoka salama. Hawa kumthuru kabiza. Yule milike katangaza, tayari tumempata mshindi. Baada ya kupata zawadi, jamaa na mkewaki walirudi zao hotelini. Jamaa hakasema, unajua sekujirusha mwenyewe. Kuna mtu alimisukuma. Mke wake akasmile na kusema, mimi ndoa nilikusukuma. Ujumbe ni kwamba katika kila mafanikio ya mwanaume kuna mwanamke nyuma yake anekusukuma kidogu tu. Sasa usiache kuwa bro. Hata kama wanasema, ndoa yataka moyo. Ayan, alikuwa zake bize na kujenga nchi mana mshikambiri ya moja humponyoka. Maranyingi, alitembea kwa mguu na pikipiki na alikata kuhuthuria mikutano ya kimataifa. Ali sema highway zekani mtu usafiri umbali mrefu na kuwagarama kubwa kuenda kuongeza dake kaku mna tano mtu kujimkuta no kabla yako tubia wananchi wa keli fa nyamazo ezi makali kwa kupanda miti mrefu kwakamba huku wananchi wa kimsangili ya alikuwa raisi tosebala sijui ni kwa sababu alikuamyeshi maana akio na umri wa miaka shirini na netu. Tayari, alikuwa brigedi ya generali wa jeshi chini ya utawala wa baba yake. Mwaka lifumbili na kuminasita, raisi aya ni kama wa Botswana, alipewa tuzo ya ubaguzo wa rangi duniani. Baada kusema na shangaa kwa nini Bushman, wanendelea kuishi badala ya kufa maana wanaishi maisha ki primitive kweri. Hakuna wanalolifanya zaidi ya kumaliza wanyama pori, na mkoa kwa ruhusu polisi kuatenda kabushme ni waki kutua wana window na wakate kwa window na kula mizizi ni jadi ya ukamai livu kama ilivu kwa masai kuvashuka na kuibanga mbeya auto seme ni sawa na kumzuya muha kupanda training namziguake kichuani mambie au shusha sasa uone ata kavubisha waha bwana yusi pale kasulu walimuambi amkandarasi kam ha weze kutengeneza bara bara bi la kuazuya kupita アジェン。ウォーゼリンダリチャコンドアリエンダコリマリザ。ウォーナウィン。ウォーカ a ルフムベリナコミナシタ、ポリシワリワシュ a m ブシメン、エコヘリコプターワキワマポリニワナウィンダ。ウォーカイ i フムベリナコミナタノ。ウォーカイルフムベリナコミナタノ。ウォーカイルフムベリナコミナタノ。a ォーカイ i フム i リナ i ミナタノ。ウォーカイトワヘンディワイシオブラゼル、ウォーカイトワヘンディワイシオブラゼル、ウォーカイトワイトガイス、ウォーディゼルトスタ m トデッフ ise Basi buwana, saa kama, yani babo wa taifahilo, ali wajengea viongozi spirit ya kuishi kwa masla ya nchi. Maraisi wote ukianzia Q. Masail F. Mogai na junior kama, walikuwa viongozi siyo watawala. Walikuwepo kwa ajili ya Botswana na siyo Botswana kwa ajili yao. Kipindi cha utawala wa huyu jema, wakati ngoma ilikuwa kama malaria tu. Siku hizi mambo ya kufizuri. ni kama bukoba wakati ule. Wazeo wakifikisha miaka hamsina tano, wanalipuwa state pension, kila mwishu wa muenzi ambayo ni sawa na akima chachini cha mshahara. Walipu kuja kugundua alumasi wakasema alumasi ni mali ya serekali, hivyo ni marufuku kwa mtu yeyote kufanya biyashara ya alumasi. Na kikatengenezwa kikundi special cha kulinda magendo ya alumasi kikiituwa Diamond Squad. Halafu watu wa kwanza, kuenda kufanya kazi ya kukata na kupolishi alumaz. Walikoni wa Tanzania, waliojifunza kazi hiyo pali Tungkut Iringa, wakiongozwa na mze msami, yule miliki wa Christopales pale ilala. Ana hoteli kama hiyo na kwa jina hilo hilo Botswana, Gabaron. Hata makirikiri wanatoka Botswana. Hata madaktari wetu wamesaidia sana Botswana. Botswana ni nchi inayopatikana katika barra la Afrika. Nchi ya Botswana ina pakana na nchi ya Zambia, Afrika ya Kusini, Zimbabwe na Namibia. Mjimkoo wa Botswana onaitu wa Gabon. Nchi ya Botswana ina ukubwa nne ulambra ba mailli lakini mbili shuru na nne elfu mia sita na saba sahana kilomiteri zambra ba lakita na thema na moja elfu mia saba thala thini. Viva Africa! Viva! Imekufikia kwa udhamini wa asa moili, wauzaji wa petroli na diesel. Shiliza oziko songoe ya kisemvule, korogwe na dar esalam Tanzania. Lakini pia wanatoa huduma ya usafirishaji wa petroli na diesel intizima, na kuzwa vile inishiwe inazoteza magari na pikipiki. Tumiya huduma za asa moili, wa pata ngovu zaidi kwa udhamini kazi zetu. Irijamii yendeleko kumbolewa kifikra kwa sababu maisha ni kutaftuna siku kutaftana. Wapigi ebasi kwa nambari. Anza na alama kujumlisha. Bili tano tano. Saba saba nne. Sita sita. Sita sita. Sita sita. Au wacheke Instagram ati asamoili.co.limited. Na emaili yao ni info ati asamoili.co.tz. Saveu oili. Save the Future